prinsessen som ingen kunde målbine. Det var en gang en konge. Han hade en dotter som var så vrin och vrang i ord att ingen kunde målbine henne. Och därför lovade han ut att den som kunde göra det, skulle få prinsessen och halle kongerike att på. Det var några dem som ville pröva sig, skall jag tro, for där är inte värdagen kan få en kongsdatter och et halvt kongerike till livens. Grinn til kongskåren sto ikke noen stund. De kom i flokk og følte fra øst og vest både ridende og gående. Men det var ingen som kunne orbinde prinsessen. Til sist satte kongen ut at de som prøvde seg, men ikke kunne, de skulle svimerkes på begge ørene med det store svigerne hans. Han ville ikke ha det renn i gården sin til ingenting. Så var det tre brødre også som hade fått spurt om prinsessen og da de ikke hadde det for rart hjemme, ville de ut og friste lykken og se om de kunde vinne kongstateren og halve De var venner og nok så vel for likt, og derfor gikk de i følge alle tre. Da de hade kommet ett stykke på veien, fant Askeladden en død skjærunge. «Jeg fant, jeg fant!» ropte han. «Hva fant du?» spurte brødrene. «Jeg fant en død sa han. «Fy kasten, hva skal du med den?» sa de to, som alltid trodde att de var de klokeste. «Å, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den», sa Askeladden. Da de hadde gått ett stykke til, fant Askeladden en gammel vidjespenning. Den tok han opp. «Jeg fant, jeg fant», ropte han. «Hva du nå?», sa brødrene. «Jeg fant en vidjespenning», svarte han. «Hva skal du med den? Kasten, den», sa de to. «Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den», sa Askeladden. Da de hadde gått litt til, fant han et skålbrått. Det tok kan også opp. «Gutter, jeg fant, jag fant», sa han. vad fant du nå?» spurte brødrene. Ett skålbrott», sa han. «Det är da også noe å dra på. Kast det», sa de. «Åh, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så føre jag vel det», svarte Askeladden. Da de hadde kommet litt lenger, fant han et kroket bokhorn, og like etter fant han maken til det. «Jeg fant, jeg fant, gutter», ropte han vad fant du nå da?» sa de andre. «To bokkehorn», svarte Askeladen. «Shh, kast dem! vad gjør du med dem?» sa de. nej jag har slikt å gjøre, jag har slikt å føre, så fører jeg vel dem?» sa Askeladen. Om litt fant han en ble «Nei, gutter, jeg fant, jeg fant!» ropte han. «Det var da svaret til finning på dig vad fant du nå igjen?» sa de to eldste. «Jeg fant en blei!» svarte han. «Å, kasten, vad gjør du med den?» sa de. «Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den?» sa Askeladden. Da de gikk over jorden ved Kongsgården, der hadde de nylig bredd gjødsel, bukket han sig og tog opp en utgått skosåle. «Nei, nei, gutter, jeg fant, jeg fant!» sa han. «Bare du fant litt vett til du kom fram, sa de to. vad var det nå du fant igjen da?» «En utgått skosåle», svarte han. Øst det var da noe å ta opp også, kasten Hva gjør du med den, sa brødrene Å, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, Så fører jeg vel den, skal jeg vinne prinsessen og halve rike, sa skladden Ja, du ser ut til det, det du, sa de to Så la de inn til kongstatteren, først den eldste God dag, sa han God dag igen, svarte hun og vridde på seg Det er fælt varmt her, sa han «Det er varmere i glohaven», svarte prinsessen. «Der lås vi gjerne ferdig og ventet». Da han så det, gikk de i stå for ham med en gang, og så var det ute med ham. «Det gikk ikke likere med den mellomste». «God dag», sa han. «God dag igjen», sa hun og vrikket på seg. «Det er fælt så hett her», sa han. «Det heter de glohaven», svarte hun. Dermed så mistet han også mål og mele, og så var det framme gjerne igjen». Så kom Askeladden. «God dag», sa han. «God dag igjen», svarte hun og vrikket og vridde på seg. «Det var da godt og varmt her», sa Askeladden. «Det varm blir grohaven», svarte hun. men bleke ikke blire for at den tredje kom. «Det var rå å få stekt skjæra min her, spurte han. «Jeg er redd hun sprekker», sa kongstatteren. «Å, det har ingen nød. Jeg slår omkring denne vidjespenningen», svarte gutten. «Den er for rom», sa hun. Jag drver i en bry sag götten och tog frambrejen. Fetter under har henne, sa Kongstat den. “Jg holder under dette s gutten, han visste fra de «Du er så kroket i orde, sa prinsessen. “Nej jag kan kroket, men detta er kroket s gutten, de og tog op det enende bok orne.Nj no har jeg aldrig sett maken», op de prinsessen.Hr er du maken», sa gutten, og tog op de andre.J mener du er utkolt for för å målbinne med du sa hun. «Nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått, den», svarte gutten og dro fram skosålen. Så var prinsessen målbundet. «Nå er du min», sa Askeladden. Og så fikk han henne og halve landet og rike Atto.